פרק כ"ח. וידבר ה' אל משה לאמור, צב בני ישראל, ואמרת עליהם, את קורבני לחמיא לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לה', כבשים בני שנה תמימים, שיניים ליום עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, ועשירית העפה סולת למנחה, בלולה ושמן כתית, רביעית ההין. עולת תמיד, העשויה בהר סיני, לריח ניחוח אישל אדוני, ונזכור רביעית ההין, לכבש האחד בקודש, הסכנסך שחר לאדוני. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר. וכנזקו תעשה אישי ריח ניחוח לה' וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת מנחה בלולב השמן ונזקו עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזקה וברשי חדשיכם תקריבו עולה לה' פרים בני בקר שניים ואיל אחד כבשים בני שנה תמימים ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב ושמן לפר האחד, ושני עשרונים סולת מנחה בלולב ושמן לאיל האחד. ועשרון עשרון סולת מנחה בלולב ושמן לכבש האחד, עולה ריח ניחוח אישל, אדוני. ונזקיהם חצי ההין יהיה לפר, ושלישית ההין לאיל, ורביעית ההין לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, ושעיר עזים אחד לחטאת לה', על עולת התמיד יעשה ונזכור. ובחודש הראשון בארבעה עשר יום לחודש פסח לה', ובחמישה עשר יום לחודש הזה חג שבעת ימים מצות יאחל. ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישי עולה לאדוני, פרים בני בקר שיניים ואיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם. ומנחתם סולת בלולה ושאמן, שלושה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל תעשו. עיסרון עיסרון תעשה, לכבש האחד לשבעת הכבשים, ושעיר חטאת אחד לכפר עליהם. מלבד עולת הבוקר, אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה. כאלה תעשו ליום שבעת ימים. לחם ישר ריח ניחוח לאדוני, על אדוני, על עולת התמיד יעשה ונזכור. וביום השביעי, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה על בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר שיניים, עיל אחד, שבעה כבשים בני שנה, ומנחתם צולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר האחד, שני עשרונים לעיל האחד, עיסרון עיסרון, לכבש האחד, לשבעת הכבשים, שעיר עזים אחד לכפר עליכם. מי לבד עולה עד תמיד, ומנחתו תעשו, תמימים יהיו לכם ונזקהם.